Та певно людська цікавість до втаємниченого якоюсь нез'ясованою силою завжди задовольняється. І на заході життя людина стає мудрою і всезнаючою. Тільки мудрість її і знання дають дуже обмежений ареал для застосування – Може, людині і не варто хотіти так багато пізнати, бо дуже вже він важезний вантаж пізнання. А з іншого боку, нам нічого не заважає переінакшити плин одноманітних днів. Однак, не змовляючись, ми чомусь цього не робимо. Ми навіть не обговорюємо можливість, бодай, дрібних, але видимих змін. Іноді здається, що всі раніше живі наші клітини завапнувалися, втратили еластичність, так як втрачають його позбавлені кальцію кістки на старості. Нас покарано тим, що найперше – і безпомильно вказує на швидке старіння людини консерватизмом. Так, це ніщо інше, як старечий консерватизм, небажання змінити, бодай на йоту, плин законсервованих у своїй одноманітності днів. Раніше, я думала, що то, Підсвідомий страх зустрітися з уривками минулого тримає нас на прив'язі глухого містечка з глухими до нас людьми. Люди, ці вічні юди, заздрісники, нишпорки, ці всюдесушці папараці і безкоштовні коментатори будь-яких подій і будь-якої людини на перших порах таки Намагалися зазирнути з нашої ворота в усі щілини. Адже ми звалилися залишками тунгуського метеориту на сонну стихію маленького містечка, де кожен проренгенований іншими до мозку кісток, а не те, що біографія. Але що правда, то правда. Як себе поставиш, так навколо тебе ходитимуть. На щастя, ми з самого початку обгородили своє життя глухим частоколом мовчання і неспілкування, замкнувши на всі замки і ключі своє минуле і тутешнє життя. Страх Розкриття нашої історії робив нас дедалі замкнутімши, навіть між собою. Стороннім, мабуть, набридло дофантазовувати, і в якимсь часі їхня цікавість перекочувала на інших. І, о, диво, ми перестали боятися. Коли я зрозуміла, що більше не телефонних дзвінків чи дзвінків у двері, що в мене не пришвидшується серцебиття від самої назви нашого колишнього міста в телевізійних новинах, не виникає панічного бажання на весь день накритися з головою, щоб не чути з радіоточки повідомлення про відкриття маршруту з цієї тму до тму таракані, звідки родом мій чоловік, отоді я, може, вперше відчула полегкість. Це було майже щастя. Можливо, навіть більше за щастя щоранку впродовж років спостерігати зі спальні один і той же ритуал збиття Гоголя-Моголя. Та із Зникненням Мари страху безповоротно зникло багато чого і іншого. У нас зникли потреби і бажання. Час звільнив і від цих химер».